Сашко здивовано станув плечима. Собака повернувся назад, обіг навколо Олександра, знову віддалився на декілька метрів і гавкнув. Пес таки його кудись запрошував. Сашко рушив за ним, сам не розуміючи чому. Можливо, хотів відчути себе трішки божевільним. Собака відбігав, зупинявся, гавкав, крутив головою, показуючи мордою поперед себе, і знову біг. Ось і парк. Сніжно. І тихо-тихо тут. Дивна пара простоє незайманим простором, лишаючи на ньому сліди, що їх за кілька хвилин замете сніговим віником зима. Вже чути десь неподалік ніжний шепіт стирки, яка попри сніг чи дощ Завжди з однаковою упертістю несе свої води. Он, видніється міст скупого кохання. Під одноким ліхтарем проглядають вкриті білим його поручя, і враз собака на мосту зупиняється біля снігової кучугури, тоді стає на ту купу передніми лапами, розрібаючи сніг та гавкаючи. А там зовсім і не сніг, а... Сашко кидається чим дуж до собаки, вірніше до тієї купки, що лежить на мосту. Господи! Пес привів його до людини, яка просто замерзає на мості посеред ночі та посеред зими. Видно, втратила свідомість. Бо ж собаці не вдалося його чи її розбудити своїм гавканням. Сашко стоїть навколішки струшуючи своїми теплими руками в збузкової куртки сніг. Навпомацький намацює руку людини. Рука холоднюща. З її розмірів та тендітності, розуміє жіноче, тільки не мертва, ні. Будь живою, будь ласка, будь живою. Він весь, мов струна, руки надчуттєвий механізм. Пульс, де пульс? Слава Богу, намацав, Є ледь -лед чутний, правда? Олександр скидає себе пальто, залишаючись в халаті, накриває ним жінку. Кладе обережно ношу собі на руки і, пригортаючи безвладне тіло, може, так хоч трішки він його зігріє, швидко несе у бік лікарні. Шапка сповзла жінці не тільки на очі. Закриваючи навіть губи, голова відкинулася назад. Сашко затримується на мить, поправляє руку під головою жінки, притуляє міцніше до себе і торопіє. Запах, ледь -лед чутний запах любистку та вітру, запах, який він не сплутає жодним іншим. Так пахнути може тільки вона, але цього не може бути. Чи може? зупиняється під ліхтарем хвапливо поправляє на голові жінки шапку, відкриваються знайомі кутики уст, зажурно підняті вгору керпатий носик. Завжди гордо задивлений в небо, Заплющені оксанині очі. На полохані вії ледь помітно тремтять. І Сашко просто зривається на біг, міцно тримаючи в руках та притискаючи до себе найціннішу у світі ношу. Вона буде жити, жити, жити, переконує сам себе, переконує тих, що вгорі, говорить світові. Далі все робив, як на автоматі. Перша допомога при переохолодженні. Обмороження, слава Богу, не було. Собака встиг вчасно. Оксана лежала під крапельницею. Жива, але непритомна, вже ранок, а вона ніяк не приходить до тями. Сашко відчуває майже інтуїтивно, що тут справа не тільки в переохолодженні, ще щось не так. Оксанка виглядає геть змарнілою та виснаженою, наче якийсь паразит висмоктав з неї сили і все ще живе всередині. Бо як по-іншому можна зрозуміти оте змучене, зболене тіло, що лежить напроти нього? Та найгіршим видається те, що він гад чисто не бореться з тим, що вбиває його, а наче навпаки, здалося остаточно. Попросив сестричку зателефонувати Оксанним рідним, і чоловік, і мати, і донька мають знати, де зникла жінка. Напевно, хвилюються і переживають. Сашко тримає Оксану за руку. Майже не зводить погляду з її змарнілого личка. Що вона робила посеред зими о четверті ранку? На мості скупового кохання. Здогад? впавається голкою в свідомість проштрикує її. Раптом двері палати надто різко відчиняється. Сашко озирається. На порозі захекана та розпатлана нова санітарочка, подруга продавчині маші. Зелені очі дивляться, перелякано, вона на якусь мить замирає, наче приголомшена побаченим. А потім стрімглов кидається до Оксани. Мамо, Матусенько! Рідна Що ж ти накоїла? Хіба ж так можна?» Сашко не зупиняє її. Вслід за Мар'яною в кімнату зазирає трохи перелякана медсестра Люба. «Олександра Петровичу, я не винна. Я казала, що не можна, а вона...» Чоловік притгуляє палець до губ. Рукою йде зрозуміти, що все гаразд, і просить медсестру зачинити двері. Відходить у бік і дивиться, як Оксана донька